Прокляття Тутанхамона У 1922 році в Єгипті почалась археологічно-дослідницька робота – розкопки піраміди. Експедицію очолював англійський археолог Говард Картер. Ця піраміда належала давньому єгипетському фараону Тутанхамону. Існує давня єгипетська легенда, що на гробницю Тутанхамона було накладено прокляття. І той – Хто порушить його спокій, незабаром помре. І дивна річ. Як тільки Говард Картер і його помічники торкнулися святині Тутанхамона, стали відбуватися дивні події. Страшна лихоманка оволоділа одним із помічників. Інший помер у готелі без будь-якої видимої причини. Лікарі так і не змогли поставити діагноз. Протягом кількох років раптова смерть через невизначені обставини – нас догнало 22 чоловік, які стикалися з гробницею фараона. На сторінках газет висловлювалося багато припущень, які розкривали таємницю загадкових смертей. Серед них – наявність невідомої отрути, бактерії, радіоактивне й космічне проміння і таке інше. Пояснення сучасних учених Вчені вважають, що легенда про прокляття фараона – Звичайна вигадка, розрахована на любителів сенсацій Ось, наприклад, вік загиблих від прокляття фараона Професору Джеймсу Бристолу було 70 років Професору Норману Дегарісу Дейвісу – 71 рік Професору Джорджу Фукарту – 81 рік Серу Аллану Гарденеру – 84 роки Професору Герберту Уінлоку – 66 років Таким чином, середній вік того, хто стикався з прокляттям фараона, складає більш як 74 роки, що перевершує середню тривалість життя європейців. Сам Говард Картер, який очолював археологічну експедицію, стверджував, що єгипетський ритуал поховання померлих фараонів не передбачає прокляття живим. Прокляття фараонів не існує.